Då ska ni känna er varmt välkomna till den sista episoden av Agendasättarna innan jul 2012. Jag hoppar över ett program på annan dag jul och återkommer istället i början av 2013 när de har bestämt den 2 januari som vanligt ger ut den här podcasten på onsdagar. Kom gärna ihåg det eller ännu hellre prenumerera på podcasten. gör man via iTunes eller Podcaster. Återkom också gärna till mig... Med förslag på gäster Det gör ni på mejl Agendasattarna.gmail.com Eller via Twitter där heter Anders Sedhamre Jag vill som vanligt tacka Jon Witt Samuel Gonzales, Torbjörn Vejnesjö och Aron Wahlgren Som hjälper mig med den här podden Utan er hade det varit omöjligt att driva detta Någon om det där till veckans gäst nu Det är ishockey och fotbollskommentatorn Petter Johansson Som är agendasättare nummer 11 Det här är en man med ett genomtänkt syfte med sitt värv och jag tror att ni kommer att märka att han är både reflekterande och analytisk i sina kommentarer under intervjun som blev rätt så bra. Vi snackade på en god stund om språkliga tics, vi snackade om Arne Hägefors arv. Peter jämförde också de expertkommentatorer han har jobbat med genom åren och pratade också vilka hans nuvarande förebilder är inom sportjournalistiken. Det är svårt att komma ifrån Bruce Springsteen när man har med Peter att göra. Det talar vi också om i podden. Och han beskrev även hur det egentligen var att referera Tyskland mot Sverige i den här fantastiska matchen i Berlin 4-4, ni minns. Men framförallt kanske talade han öppenhjärtigt om jantelagen, sin egen blyghet och hur han har gjort fred med sig själv på senare år. Varsågoda, här är Peter Johansson. Jag heter som Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi är min hemma, i min hemmamiljö igen. Du har fått lite belgisk choklad och kaffe. Ja. Var det franskt eller? Ja, jag köpte det i Düsseldorf. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det var väldigt bra i alla fall. Ja, Fungerar, jag, jag gillar att komma med Speciellt när man mörka sort. Mycket bra. Bra. Eh, gästerna brukar få presentera sina roller själva initialt i programmet. Hur låter det när du gör det? Ja, jag skulle väl vilja säga att jag nu det har ju förändrats lite kanske under åren eh, men mer är jag helt enkelt eh, sportkommentator på det som tidigare kallades för Kanal Plus, det som numera heter Seymour där jag eh, kommenterar fotboll och ishockey. Eh, tidigare har jag varit på radiosporten eh, så då var jag väl någon form av etermediejournalist då kanske. Eh, och förut har jag också liksom varit lite Haft lite programledare i ambitioner och så på tv. Det har jag inte riktigt längre. Jag hoppar in om någon skulle bli sjuk eller något sånt. Man behöver folk. Men jag har kommit fram till att jag är kommentator. Är det det som gör att du inte har de ambitionerna längre? Alltså jag hade väl... Jag tror att det gick hand i hand med... Om man tittar på hur mitt liv har sett ut. Så tror jag att jag har utvecklats ganska mycket de senaste åren. Och tidigare när jag var... Yngre så hade jag nog någon, någon sån där ambition om att bli Bli lite känd, tror jag. Bli ett ansikte som folk liksom har till när de ser på stan, eller någonting sånt. Och det drev mig till att vilja utveckla programledar Rollen då, att säga. Jag känner inte riktigt att jag har det längre, så nu har jag liksom gjort fred med mig själv. Att nu är jag kommentator och ingenting annat. Hur kommer det sig att du inte har den? Viljan att vara publik på det sättet längre Var det något som hände eller? Mm, jag kan inte peka på någon Särskild händelse direkt Kanske men Jag tror att det handlar om att bli Trygg i sig själv Så Nu menar jag inte att alla som har med ambitioner är otrygga Men, men eh, eh, Det hände ganska mycket saker I mitt liv kring 08-09 Kanske där jag kände att jag börjar förstå vem jag är, jag börjar förstå vad jag är bra på, jag börjar förstå vad jag vill göra och då har det kokats ner till att just nu så passar det mig väldigt bra att bara vara kommentator och inrikta mig på det. Spännande. Du nämnde Ordet Kanal Plus förut och sen så har du simor För alla som inte vet om det, du och jag vet väl ungefär vad, vad det där handlar om. Men mm. Varför har Kanal Plus bytt namn till CIMOR? Jag tror det har att göra med i princip ganska mycket marknadsföring som jag ser det. Om man tittar på Kanal Plus och hur den loggan så ut. liksom Den är ganska den är rektangulär, den är svart och vit. Väldigt eh, fransk. Eh, ja, precis. Och ganska svåråtkomlig också skulle jag vilja säga. Simor eh, är liksom färg. Det är, du får se mer här. Eh, mer lättillgänglig på så vis. Annars så tror jag inte det är några, några större skillnader så Men det, det är ett, ett, ett, ett bättre namn och en, en gladare och lättare framtoning från vår sida. Men du är anställd på Simor, eller? Jag är kontrakterad eh, Frians kommentator av Simor. Klarar man sig bra på det ekonomiskt? Mm. Ja, det gör man. Jag har ju varit där sen 2002. Så det är klart med de första årens lön så hade jag fått jobba ganska mycket, om jag skulle förklara mig. Men nu är det, inga, det är inga problem. Jag känner ganska bra. Eller, jag känner bra. Jag vet att Glenn Hussein fick 10 000 kronor per match förr i tiden. Ja. Kan du säga vad du får för en match? Jag tror många undrar det. Jag eller vill du inte göra det? Jag tror att Lönösen var ganska bra betald om han hade 10 000 för match redan på sin tid. Och det är möjligt att man betalar sådana pengar för, för bisittare eller expertkommentatorer. Jag tror att det står någonting i mitt kontrakt om att det ska vara, en, det ska vara ömsesidigt, konfidentiellt det som står i mitt, mitt kontrakt. Men... Man kan väl, du kan väl få det i någon slags intervall på något sätt. Och då kan man väl säga att jag tjänar mellan Jag ligger runt 10000 kan man säga. Mellan 8 och tusen per match kanske, Du du var på Eurosport, radiosporten som du sa också där vi träffades faktiskt och jobbade lite ja, ihop. Du är väl pappa till fotbollsarena radiosporten. Ja, tillsammans med, med Rickard Henriksson. Två om ett barn. <laughs> ja, det var jag och Rickard Henriksson som, som startade där. Så det är kul att få vara med i din podcast nu när jag hade med dig i min. Just det, ja. många år sedan. Du var, var föregångare. Här kommer liksom återbetalningen. Det var också utsänd till Spanien. På vilka premisser var du skickad att täcka La Liga? Berätta lite om det där livet. För det där tror jag många som har ambitioner att jobba med sport ser som ett rumjobb naturligtvis. Att bo i landet och sen täcka fotbollen. Berätta, vad hände? Hur bodde ni? Vart bodde ni? Vad gjorde ni? Mm... mm. Innan vi satte på det här så berömde jag dig lite för ditt initiativ. Att liksom, du vill göra något och du gör det. Och så var det i det här fallet också. Att säga att jag var utsänd eh, liksom av CanaPlus Plus som vi hette då eh, till Spanien. Det är ju inte sant. Utan vi eh, som familj då. Jag och min tjej och min son kände att det vore fantastiskt att, att eh, bo, bo utomlands. Det har vi alltid liksom velat göra. I samma veva så torskade vi Premier League-rättigheterna. Eh, och det där blev... I förlängningen så blev det liksom Jättebra Jättekul att vi, att vi gjorde det För då fick vi la liga istället Men då kändes det ganska tungt Och vi kände på våren där Att fan, vi måste göra någonting här Det måste hända någonting Och då funderade vi på kan vi inte åka till Spanien och bo då Och det kunde vi göra Och då pratade vi med Kanal Plus Om de vill ju säkert ha någonting Där nere, vill de göra reportage Vill de ha bevakning på plats Och det ville de så då gjorde vi upp en, ett särskilt kontrakt för det året och sen bodde vi på en, eh, egentligen var det alltså ruinerna av en gammal gammal vingård som en holländare hade köpt eh, arkitekt som hade, som byggde upp det där eh, till och slog ner det till fem lägenheter ute på landet söder om Barcelona i höjd med en, en eh, jättevacker stad som heter Sitges och sen en mil in i landet kan man säga. Det låter fantastiskt. Ja, det var fantastiskt. Det var, det var från att gå från ett ganska så hektiskt liv i Stockholm. Där vi fick vårt barn i april. det sover inte mycket. Det händer massa saker. Jobbar ganska mycket. Till att få välja avskildhet. Liksom. En, en tids isolering på något sätt. och det var, det var jätteskönt. Det var jättebra. Jättefint väder. Jättebra miljö. Efter ett tag så blev det lite väl ensligt kan man tycka efter, Vi bodde där i nio månader tror jag Efter sex, sju månader så blev det så här. Titta, det står en vuxen människa där Kanske kan gå och byta några ord med honom <laughs> Om man vill liksom få prata med någon annan utanför familjen Men, Så då flyttade vi hem efter nio månader Men det var, ja, det var jättebra Hur mycket fotboll kommenterade du under den här perioden? Jag kommer inte ihåg riktigt, då kan du ha legat på, vi är ju egentligen bara onsite, när vi är onsite on som mest så är vi det en gång per omgång och jag tror att jag gjorde två, två och en halv match per månad ungefär, kan man säga, i snitt. Du känns som en sån där klassisk... Jag har alltid vetat att jag vill bli sportkommentator. Referera innebandy och sådär när du var sju år gammal. Liksom, när komstarna spelar. Stämmer det eller bara en fördom jag har? Har du hört det? Jag bara, jag, det känns som det. Ja, det stämmer jättebra. Men jag var nog bättre på det än vad jag, vad jag var på att spela själva grejerna. Jag refererade väldigt mycket. Ganska högt upp i åldern också faktiskt. Jag ska inte säga hur högt. Men, men det var likadant där. Vi åkte till Spanien kom jag ihåg när jag var liten och sådär. Och då eh, bilade vi ner till Spanien. Så jag satt och lottade en tennisturnering i bilen där liksom. Gjorde massa lappar och sådär. Eh, Stish ska möta liksom Sanchez. Och så. så hade vi en en, en i Spanien faktiskt. Och som tur var hade mamma slängt ner tennisracket också. Så eh, jag eh, körde där mot en vägg och refererade hela sommaren. Och sen har jag varje sommar Fram tills det att jag var ja, faktiskt över tonåren kan jag säga så har jag och en kompis spelat en, en fotbollsturnering eh, där vi också lottade allting. Där jag var Arne och han var Sven Göran och vi spelade de här turneringarna. Stort eh, drag liksom, och stor entusiasm i början av sommarna, lottningarna, första matcherna, jättekul. Liksom. och Sen eh, lyckades vi faktiskt aldrig spela klart någon VM-turnering. Ett år spelade vi ett för-VM som Italien vann. Del Piero gjorde mål, kommer jag ihåg. Det var den turneringen som jag handspillade klart. Det låter otroligt. Ja, det, det, var, det var otroligt kul. Jag önskar. Alltså, jag, jag, jag är stolt över att vi gjorde det. Jag skulle vilja göra det idag också. Eh, eh, sådär. Otroligt så sådär sköna. Alltså, man, kunde, man fick ju ta, ta ut vilka spelare du ville. Jag kommer ihåg att eh, alltså, man, skulle ju vara, man skulle vara cool. Man skulle se, se bra ut för att få vara med. Man skulle vara ganska bra liksom. Och i Matteo var ju fantastiskt bra något år. Nästa var given eller? Nästa var given där bak, absolut. Vi hade, exempelvis kommer jag ihåg, vi såg någon bild på Christian Sieger, kommer jag ihåg. Och vi tyckte, fan han ser för jävligt ut Christian Sieger. Han fick inte vara med. Då skrev vi en artikel där, för det gjorde vi också mediebevakning, liksom att Christian Sieger är skadad för inte vara med. Och sådär. Killar med, med sköna så där Andy Hinchcliffe, kommer jag ihåg. Vänsterback Everton, va? Ja, Strålande bra. Det var otroligt bra på att slå hörnorna i Hinchcliffe. Det var ju fruktansvärt bra. Och av den anledningen så fick jag handla med också där. Så alltså fantastiska minnen. Jag kommer ihåg liksom, matchsituationer fortfarande än idag fast det är 15 år sedan vi körde. Otroligt roligt. Bra historia. <laughs> du, jag vill minnas att du har sagt en gång till mig att använder jag 10-15% av den researchen som jag har gjort för en match då, då är jag nöjd. Jag vill ligga på den nivån. För jag vill ha så mycket reserv att kunna ösa ur. Mm. Kan du minnas? minnas det? Stämmer det? Eller har jag fått ett om bakfoten? Ja, nej. Jag har för mig att det brukar ligga lite högre. Kanske kanske 20-25 procent. Någonting. Vad menar du med det? Kan du inte resonera lite kring det? Ja. Eh, på något sätt så handlar det ju om att ta fram så bra. Alltså oftast så är ju. Om du lyckas väldigt bra i ditt förarbete. Så blir Vad ska man säga de, de bullets som du får fram Alltså fakta om en spelare Eller matchen så, blir, så kan det bli så att de bullets som, är, som du får fram Är bättre än matchen Så det är det, det, är det ena då liksom, Att du kan inte säga Vi kan inte säga om Veron När han blir utbytt i 67e minuten Efter att ha gjort en halvdag match borta mot Kiev och Så kan du inte säga att Åh, Fantastiskt, att tänkte att Ego Armando, Maradona En gång ringde på telefon till den här killen och bad honom att snälla stanna i bocka och det förstår man ju verkligen. Alltså du kan inte lägga ett sånt fakta när han har gjort ett men match. Um, men dels är det ju också så att är matchen så bra och så underhållande så gör den sig nästan sig själv. Gäller speciellt i socker där går det alltså väldigt väldigt fort liksom. um, och får du ett, ett Milano derby eller ett klassiko El så ska du ju vara jätteförberedd. Men sannolikheten att du använder det som du har tagit fram är väldigt liten. Så, så där någonstans landar mitt resonemang, tror jag. Jag förstår. Är du första kommentator på Simor, har ni någon sån hierarki eller? Nej, det där är väl lite olika tror jag. Jag tror att jag ligger ganska långt fram när det handlar om internationell fotboll. Men sen har vi ju både Lasse Granqvist som, som, som både kommenterar och programledare. Och Tommy Åström. Som äh, ligger rätt bra på, på allsvensk mark. Och på elitsiden mark. Så att, äh, vi har ingen sån. Det, det blir ganska mycket, det blir mycket bra matcher. Så att äh, man får någon. Den där, den där kampen har jag också gjort fred med. Det hade jag inte för några år sedan. Men liksom. Ja. Nu får, äh, nu får Tommy Åström göra. Elfsborg äh, mot. FF äh, FFR. Fine. Det kommer en ny bra match snart. Det, det är okej. Okay. Du förut att ishockey går väldigt fort att kommentera. Kan du snacka lite om de skillnaderna på fotboll och ishockey utöver tempot? Alltså, i ishockey går det ju så fort så att du hinner ju nästan bara säga spelarens namn egentligen. Så där går väldigt mycket av den, den energi som jag lägger ner under en match går ju till vem är det som har pucken och vem har han med sig. Ehm jag vet att, att Per Arbrandt i Linköping spelar med Andreas Jämtin och Karl Söderberg. Det vet jag i huvudet. Det sitter så här. Därför vet jag. Jag ser att Jämtin står framför mål. Jag ser att Arbrandt har pucken. Okej, då måste det vara Söderberg som står nere i hörnet. Och såna saker. Och det är egentligen det som... Det är allt jag hinner med när det handlar om hockey. För i hundra procent av fallen som jag är i hockey så har jag expert med mig också. De ska också säga någonting någon gång. Och så fort egentligen, många hockeyexperter är väldigt på, så när spelet är avblåst, när jag säger Okej, 13 lackar Salakla gevantrar på pucken, blockering, då kommer någon annan expert att kliva in Och säga någonting, vilket gör att där stannar mitt uppdrag nästan Och sen får jag ordet igen och då är det en sekund kvar tills pucken släpps kan du känna av att din kommentatorstil förändras också beroende på vilken sport du refererar? För det lilla ishockey jag har gjort så har jag också som du är inne på fallit in i någon form av fälla där att man vill låta snabb och rapp för att spegla sporten som man som man refererar. Och finns det finns inte så jättemycket utrymme kanske för eller liksom redogörelse för rivaliteter eller nej. socialpolitiska bakgrunder och sådär i saker som nej, det gör i i mot Milan liksom, i ja. januari. Nej. Kan du märka att du själv ändrar då din röst eller din stil beroende på sport? Eh... Nej, egentligen inte. Alltså, jag, jag tror och hoppas att jag, att jag har samma stil. Fast att du. Du, du eh, kokar ner liksom kaljar mot Milan i ett, eh, till ett mikrokosmos där det går jävligt snabbt. Då skulle jag tro att det låter ungefär likadant. Möjligt att jag jobbar kanske lite mer med eh, röstläge. Att trycka på mer när det verkligen bränner till i socker, eh, Att det liksom, att den går upp och ner lite, lite snabbare så där. Det skulle jag kunna tänka mig. Men jag, jag, jag hoppas att det, att det låter sen är det ju klart som du sa. Alltså, de, här, de stora bitarna det får jag ju ta väldigt sällan när det gäller hockey. Då ska ju matchen i princip eh, vara väldigt tempofattig eller, eller avjobb. Lättare med research inbjuder jag mig. Bara statistik nästan. Och kunna spelarna såklart. Ja, på så vis ja. Men eh, det är också 22 gubbar per lag. Så det är ju... Eh, jag upplever att jag lägger väldigt mycket mer tid på ishockey. <hör> med tanke på att det är... Eh, det är 45 gubbar som jag ska ha någonting, jag vill ha någonting på. Liksom. Eh, när det gäller Jag gjorde Madrid-derbyt igår exempelvis. Eh, då eh, var det i princip helt klart hur Real Madrid skulle spela. Jag kan, jag kan ta 11 spelare och jag kan göra research på dem. Det är ganska lugnt. Sen kan det också bottna i att, eh, att jag känner mig... Jag är ju mer av en fotbollskille egentligen. Och då kan, det ju, då kan det här att plugga på och göra mer research bli ett försvar. Att så att säga, jag pluggar mer på issocker så känner jag mig säker på det. Att det är därför jag lägger mer tid på. Det vet jag inte. Jag kan inte svara på riktigt. Något där det också, kanske. Mm. Har du några språkliga tics som du vet om? <laughs> senaste, eh, senaste som jag har fått skit för på Twitter är uttrycket på tennis. <laughs> eh, för jag har fått ja, Några sådana matcher i rad Där alltså, en hockeyspelare har skjutit på volley Helt enkelt Och jag, för mig är på tennis är helt synonymt Och utbytbart mot på volley På tennis, på volley Men det är många som har sagt att där, Det där, håller inte på med det där det, det är fel, det är dåligt, ta bort det eh, Så där är väl första eh, Sen tror jag inte jag har så mycket Ord så där men jag har ju absolut språkliga besvär med, jag vet för några år sedan i alla fall att jag har, jag kan göra milslånga meningar, jag lyssnar på mig själv liksom, det drar ut på det och så säger du någonting och sen så kanske du får någonting i örat och så blir du distrerad av det och så Ja, tappar jag tråden lite Ja, och så får jag mm, Ja, i alla fall Ja, men återkommer jag till det där ju, i den matchen för länge sedan Och då, då var det i alla fall så här Att eh, Ica Seas, han eh, Han byttes in, va? För att eh, bli... eh, Jo, så här var det eh, Bisarre blev utvisad i 39 minuter ja eh, Ja, nu, nu ska vi se Nu har eh, här För, eh, alltså Jag avslutar inte Jag, kan, jag tittar på mig själv, ibland Och lyssnar på mig själv Och jag tänker bara Ah, avsluta det och gå vidare. Liksom. Eh, så det har jag verkligen försökt att jobba med. Och jag, jag tror att jag har kommit en bit på vägen. Men det är, det är absolut inte borta än. Nej. Men det finns det. Tidigare har du sagt att dina influenser var bland annat Lasse Granqvist, Tommy Åström och Jesper Husfeldt. Mm. Vilka är det nu? Och finns det några andra? Alltså, alla som kommenterar har ju på något sätt utgått ifrån samma sko, alltså samma hylands skolade referat på något sätt utom möjligen Christian Olsson kanske eh, på rödsporten eh, Göteborgar som målar i ord Precis, fantastisk, eh, fantastisk referent tycker jag eh, och därmed också om man drar ut på det Arne Hägerfors tycker jag, så egentligen mitt, alltså grunden som jag står på är Jan Arne Inspirerat av henne på helt klart. Jag kan fortfarande komma ihåg saker som man har sagt som jag inte liksom vet varför jag kommer ihåg det. Och jag jag kan, inte, kan inte sätta fingret på varför jag tyckte att hon är var bra, eller varför jag blev förbannad när Bosan kommenterade en match eh, och inte hon är Men jag vet att jag Att jag liksom älskade och dyrkade hon är när jag var yngre. Kan inte bara ha att göra med nostalgiska skäl, tror du? Jo, men, men äh, absolut. Det finns ju folk i den här branschen som är äh, mer nostalgiker än vad, som, vad de borde vara. <laughs> på att säga. Men, men referat handlar ju mycket om trygghet också. Så att det är inte helt fel egentligen. Alltså, varför? Jag saknar den debatten lite. Äh, varför är en referent, varför är en kommentator är bra? Äh, det är många som liksom, vem tycker du är bra? Ja, men jag tycker att han är på att visa att det är bra. Ja, okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Men varför? Varför tycker du det? Varför är Granqvist en bra kommentator? För varför är han det? Vad är det som gör att han är bra? Eh, varför är Jakob Hård så, så uppskriven för? Det är värt att fundera på. Och det, jag tror att det handlar mycket om att liksom få sitta i soffan få ta del av vinterstudion få se Holmenkollen och höra Jakob Hårds fantastiska röst eh, som, som, som han har gjort så länge. Det handlar om det är så mycket i det här yrket som handlar om trygghet. Och det är därför så är det så svårt att ta sig in också på något sätt. I så fall är det ju nästan omöjligt för nya kommentatorer att finna ett, ett fotfäste. Om man är 22 och jättebegåvad så är det jättesvårt. Ja, absolut. Men då tror jag det handlar mycket om att få, att få chansen. Och det, det tar ju lång tid. Det är ju så. Det är ju ingen som liksom wow, den här killen var ju fantastiskt bra. Direkt. Eh, utan det, tar ju, det tar ju sin tid. Absolut. Men jag, jag tror att väldigt mycket handlar om om just liksom vanan att få höra. Nej, men jag vill, att, jag vill, höra, jag vill höra Ulfbågen eller när, när Flatland kommer in för skjutningen. Liksom. Så dina förebilder är de du nämner nu, eller <hör> Ja, men om man ska titta på vilka jag lyssnar på idag eh, som jag liksom inspireras av så är det ju eh, Åström och, och framför framförallt. Sen är det ju så väldigt många som är, som är jättebra och där man kan klocka liksom eh, russinen från deras kommentatorskaka på något sätt. Liksom. Fan, det där gjorde han bra. Det tar jag med mig. Det där gjorde han bra. Det, ja, det där ska jag ta med mig. Det är strålande bra. Eh, samtidigt som det handlar om att eh, vara min egen. Att inte färgas för mycket av andra. Det tycker jag är viktigt också. Vilken är den bästa experten du har jobbat med? Experter... Ta lite kaffe och fundera Detta, det. detta gissel. <laughs> Bihanget experter. Ja, precis. Det, det är jättesvårt att säga. Alltså, jag tyckte den där intervjun du gjorde med Norling var så härlig. Just hur han inte vill liksom säga. Så där, exempelvis. Om du får välja vilken spelare du vill. Vilken vill du ha till Malmö FF? Jag är nöjd med min spelartrupp, liksom, säger han. För han vill inte trampa någon på tårna. Jag tycker det är så jättefint, för jag förstår precis vad han menar. För liksom att... Nej, det, jag skulle bli lätt i sig själv. Och sådär. Så det är jättesvårt att... Jag jättesvårt att nämna någon sådär som jag är. Men det är klart att... Jag trivs med, med... Med alla experter som jag jobbar med. Och gör man inte det så måste man ta striden. Jag tror det är det som är det viktiga. Att man... Inför matcherna blir tillsammans, eh, lägger upp det så här vill vi ha det. Eh, under matchen att man jobbar mycket med kroppsspråk. Jag har något att säga. Hallå, hallå jag har något att säga. Dunka med paxen gör det. Eh, du får komma in när det blir läge, det är inga problem. Att, att vi båda, båda jag, både jag och min expert vet våra roller. Eh, experten är jätteviktig för sändningen tycker jag. Men det är jag som är huvudkommentator. Det är jag som refererar när saker och ting händer. Så jag tror det är viktigt att man vet om sina roller. Och att man kan, kan prestigelöst säga till varandra. Att nu pekar på sig själv. Jag kommer att ta nästa. Liksom, att, det, att man förstår varandra på så vis. Och det gör de flesta jag har jobbat med. Jag jobbar ganska mycket med Rickard Henriksson i början. Vi refererade inte så mycket ihop faktiskt. Så att under match och där så så vet jag nästan inte hur det är eller minns inte hur det är att jobba med honom men, men när vi startade på Råsporten så var det väldigt inspirerande att jobba med honom för han hade väldigt mycket nya idéer och nya infallsvinklar. Jon Persson skolade i samma skola kan man säga ungefär han har kört med oss nu på, på Simor tycker jag också att han är, ja, är jättebra men sen är ju liksom <coughs> jag tycker att Sveriges bästa kvartskottator är Jens Fjällström jag, jag, jag tycker att han har alla delar i, I sitt eh, expertreferat som en, som, en, som en bisittare ska ha. Jag blir nästan så här upprörd när jag läser att han inte blir utsett till bästa expert. Liksom. Jag, för jag blir så här, fan, det där är, det där är fel. <laughs> Ni är kompisar privat också? Eh, nej, vi, vi träffas inte så där, det kan jag inte säga. Inte om det inte är i samband med jobb. Men det är klart att eh, jag ser honom som en vän, men det det gör jag med, med de flesta som jag jobbar med. Mm. Pelle Blom är en analysande expert. Så där. Alltså, experter som vet och som är ambitiösa och som, och som kan lägga upp en plan och, och, så att man kan utvecklas ihop på något sätt och säga att okej, okay, jag vet min roll. Framförallt, jag ska berätta varför saker och ting händer. Så är det. Jag vill exempelvis ha det så här. Har vi, en, har vi en målsituation så vill jag ha okej, okay, här kommer skottet från Cristiano Ronaldo. Där kommer målet. Jag är färdig med mitt skrikande om att jag har blivit mål. Ronaldo springer mot publiken, han jublar. Ni får se jublande bilder från Bernabéu. Snyggt, prata inte, prata inte. Säg ingenting, säg ingenting. Sen kommer jag in igen och så säger jag tolfte målet för säsongen för Cristiano Ronaldo. Och nu leder Real Madrid med 1-0 i derbyt. Och sen kommer det prisen. Och där, där kommer luckan för bisittaren. Där kliver han in. Lungt och fint. Prata över de bilderna. För det är det där det, det, det handlar om. Alltihop. Prata till bilderna. Så enkelt är det ju. Mm. Ehm, så länge vi vet våra roller så, så brukar det lösa sig väldigt bra. Säger du där innan till dem då? Att jag vill att du, att du jobbar på det här sättet. Ja, när det är någon, någon ny som jag jobbar med så där Så brukar jag göra det. Vi har nog haft en diskussion. Eller jag har haft en diskussion med alla mina mm. bisittare tror jag. Även mm. ehm, om jag har jobbat Ja, man får repetera det för ibland. Mm. ibland. Jocke Björklund är ju lite så. Han, han kliver ju in lite när han vill. Det är ju, han, är ju, han är ju skön så. Han hugger ju i princip på allt jag säger. Men jag, jag säger att, ja, Messi, bra form på Messi. Han har gjort eh, åtta mål på de sju senaste matcherna. Ja, fast två av de senaste var faktiskt straffar. Så det är inte sett bra ut, kan han säga. Sådär, så han, eh, han, hugger, han hugger väldigt mycket på allting. Han är väldigt osvensk på, i sitt, i sitt eh, bisittarskap. Mm. Du, han var ju med i, i den matchen du gjorde i november. Sverige i Tyskland. Mm. Jag gissar att det är bland de häftigaste matcherna eller idrottsupplevelser som du har haft på plats. Stämmer det? Ja. Kan du inte berätta lite om det där? Alltså det var ju... Man kan ju inte säga någonting om matchen. Det, det, orden tar ju slut. Det, det, det kommer ju liksom aldrig att hända igen. Inte under mitt liv i alla fall. Att vi vänder 4-0 till 4-4 på drygt en halvtimme. Det, så är det ju Jag var ganska så här När matchen började var ganska, Jag var tokladdad naturligtvis Tokladdad Och så har vi läst på Och så vet vi att vi började, brukar börja dåligt på Tyskland Vi gjorde det två gånger 2006 Och så efter en kvart så står det 2-0 till Tyskland Och då tänker jag Nej det är ju själva fan alltså. Här får jag en stor match och så är det slut efter en kvart det här... Är det så du tänkte Eller tänkte du nu förlorar mitt hemland i fotbollsmatch? Eller såg du Nej. ur ett arbetsperspektiv? Nej, arbetsperspektiv helt klart. Det var ju färdigt liksom. Jag, jag, det här, det här kommer ju ingen om innan tänkte jag. Och det blev inte bättre av att 3-4-0 kom där heller. Och jag står med Lasse Granqvist liksom, i, i paus där och försöker leta upp. När, för det här kan ju rinna väg. Det här kan ju bli det här kan ju bli 6-7-8-0. Det kan det ju bli. Det var ju så det såg ut. Och vi försöker att ta reda på när, liksom, när förlorade Sverige så här mycket. Ehm och lägger fokus på sådana saker. Försöker att gräva fram sån information och sen så vänder det helt plötsligt. Och det är, en, det är ju en svår alltså jag försökte och måla upp lite scenarion så där. Hur, hur, hur vill jag låta om Sverige får stor styck? Hur, hur vill jag låta om vi kommer undan med heder ni behåller eller och får stryk med bara ett mål? Hur vill jag låta om vi gör en liksom Riktigt bra insats att få med oss ett kryss, liksom ett 1-1 eller ett 0-0. Hur vill jag låta om vi gör en heroisk insats? Men inget av de där scenarierna levde ju upp till det som sedan hände. Så på något sätt så, så läggs det ju någon slags friläge in där. Och där gäller det ju att ta väldigt bra eh, kontakt med sitt i på något sätt. Där har vi Lasse Granqvist storhet i de här matcherna exempelvis. Han har ju ingen, det är ju ingen broms liksom. Allt. Det bara, han öser bara på. Och kan också sätta orden på det. På ett jättebra sätt. Så ja, det var det, var det som hände. Det var det var helt surrealistiskt. Det var, vi, vi kramades efteråt, Jon och jag. kom jag ihåg. Och liksom, tack så mycket för, för den här kvällen. Det var fantastiskt. Jag har mig att du säger att slatan gör fyra 3 När det Elmander Eller har jag alltså. drömt ihop det? Oh ja, ja Det, stäm, det stämmer Jag säger, jag säger att Slatan ja, eh, Eklis spelar snett i hans bakåt det kommer Slatan och, och så reducerar vi igen på något sätt det stämmer. Men du ändrar ju väldigt fort där Ja, jag ändrar Men jag ser att när han skjuter Då säger jag och När han hämtar bollen i nätet Så är det Elmander eh, hade det varit för några år sedan så hade, det varit liksom, hade jag hängt mig själv över en sån grej. Nu kan jag känna att ja, det är sånt som händer. Och när vi gör 3-4 mot Tyskland så, är det, så tror jag inte att någon, om inte jag heller, minst det så bra. Det var precis så jag uppfattar också. Att jag tror inte folk bryr sig om detta. Nej, ja, bra. Jag har råkat komma ihåg det men det var ja. någon yrkesskada. <laughs> det finns några föreställning om att programledare och liksom kommentatorer är teateraper eller lätt exhibitionistiska av, av sig. Mm. I ditt fall så får jag en känsla av att du har stråk av blyghet och en reserverad personlighet. Mm. Vad kan du säga om det? Ja, det där är ju sidor som jag försöker jobba med. Det gäller ju inte egentligen i första hand mitt arbetsliv, tror jag. Det handlar väl om vilken människa jag är. Jag är ju... Jag, jag skulle vilja säga att jag är uppfostrad till att eller det har blivit så att jag har svårt att ta plats, tror jag. Jag har ett jantelagselement lagt någonstans i min själ som jag som jag försöker jobba bort. För samtidigt så Man ska man ska kunna ta plats på, på ett bra sätt och sådär. Men alltså, det får inte färga av sig för mycket, tycker jag. Utan jag, jag, vill, jag vill våga ta plats. Jag vill våga stå för den jag är. Och det, det är bitar som jag absolut jobbar med Men Man kan nog absolut säga att jag Ja, jag är nog ganska Blyg och tillbakadragen I alla fall i, i inledningen av liksom Relationer, vilka relationer det nu kan handla om Men du står ju inte i vägen i din Yrkesroll på något sätt du, du har ingen scenskräck Överhuvudtaget, eller? Nej, inte så länge jag inte ser Min publik Då är det ganska lugnt skulle jag stå på en scen och framföra någonting så skulle det vara en helt annan sak. Men när man sänder ett söndagssport extra i radiosporten inför... Det kan ju vara en miljonlyssning liksom. Det är, inga, det är inga större problem. Jag blir lite nervös, absolut. Men det är ingen som stör mig så. Men jag, jag har ett, ett, ett, ett jantejag som jag för, verkligen försöker att kämpa emot. Absolut. Jag har du rätt du fann ett intresse i cykelsporten på äldre dagar. Mm. Hur, hur kommer det sig? Vad är ingen med den sporten tycker du? Ja, eh, svårt. Är det. det var ju någonting som hände där. Jag jobbar där du jobbar du på judosport en sommar helt enkelt och där skulle vi ha en hemsida. Vi skulle ha en om em 2000, och vi skulle ha en om Tour de France. Och då blev jag helt enkelt tvungen att sätta mig in i cykelsporten och vad det innebär. Och jag fann den otroligt fascinerande redan då och från det så är jag fast. och följer Tour de France väldigt mycket, eller cykelsporten överlag väldigt mycket. och har till och med köpt en racer själv som jag kör omkring på. Och sådär... Tjusningen är det, jag vet inte. Jag, jag förundras så mycket över Tour de France. Alltså alla små tävlingar i den här stora tävlingen. och Alla vackra, byiga bilder över, över Frankrike. Jag tycker det är väldigt skönt. Och den här färgglada klungan som kommer. Och allt som det innebär med... Eh, det fascinerande är ju att det är en individuell lagsport som det heter. Det tycker jag är väldigt häftigt. Så det finns, det finns väldigt många element som jag gillar i cykelsporten. Mm. Du, du har ett visst kulturellt intresse också Det lilla jag vet om dig Framförallt är du en stor Bruce Springsteen-fan mm. hur, hur kommer det sig? Vad är det Bruce gör som är så härlig tycker du? <laughs> ja, jag trodde äh... han var för bredbent Och lite för grabbig för dig Ja, precis ehm... ja, Jag vet inte, det var väl Jesper Husfeldt Som introducerade, introducerade Springsteen för mig någon gång där, 2005 kanske. Och sen har den förädlats av Stefan Elafsson som är på radisporten numera. Och ja, vad är det han gör? Jag vet inte. Han har ju, dels så gör han ju fruktansvärt starka låtar naturligtvis. Och sen så gör han många texter som jag känner att jag kan identifiera mig med. Mycket, alltså det finns ju en glorifiering kring liksom det här arbetarklassen som han... Försöker att belysa i många av låtarna. jag tycker det är jäkligt charmigt. Det är, alltså. är omotståndligt nästan. Och den kombinationen med liksom bra musik. Springsteins röst och framträdande. Och kunna blanda in det här elementet om politik. Och arbetarklassens kamp liksom i sina låtar. Är för mig helt, helt strålande. strålande bra. Och dessutom så är det alltid så. Jag lyssnade mycket på Tåström också förut. Men, men jag tycker mycket av hans texter nu på slutet har plötsligt inte kunnat. Den passar liksom inte in i melodin på något sätt. För mig springer sitt låsta alltid i symbios. Alltså texten och musiken är alltid i symbios med varandra Och det tycker jag är fascinerande också. Den typen av musik kanske spär på det här jante Känslan då? Ja, absolut. Psykologisk ja. psykologiserar jag här med. Ja, ja, det är bra, det gör du bra. Eh, det kan nog vara så. Det någon som inte kan ta för sig riktigt. Liksom. Det, det, det är ju något väldigt. Eh, samt, det är ju något liksom glorifierande i det där att på något sätt vara ett offer och bli eh, åtsatt av en eh, arbetsgivare och sådär. Samtidigt den här kampen då. Eh, du får ett jobb. Ja, jobbet begränsar din frihet. Men det ger dig också pengar som du behöver för att kunna överleva. Kampen däremellan och sådär. Men du är inget ja. offer i en, på en yrkesmarknad. Du har ju topp 120 vad gäller drömjobb för unga män i Sverige. Liksom. Eller topp 20 kanske. Ja, det kanske jag har. Det kanske jag har. Och det är... Um... Men det är frågan om vad som gör mig och vad som gör en människa lycklig då. Jag mått ganska dåligt under, alltså jag kommer ihåg 2008 så där fram till 2008 så mådde jag rätt så dåligt, även om jag fick åka jag kommer ihåg någon match på Old Trafford, en, en stor match på Old Trafford kommer jag ihåg jag kommer ut från arenan det är mörkt ute ingen taxi, jag fick gå hem från Old Trafford till, till mitt hotell i Dean's Gate i Manchester och huvudvärk efter liksom timmar av förberedelser prestationsångest slåss emot att få googla sitt eget namn för att man liksom är intresserad av vad andra tycker och sådär och, och det där med att det är ett, det är ett drömjobb absolut det är, det är ett drömjobb om man kommer i balans med det jag har haft stora delar av mitt jobb där jag inte är i balans med det. Och då är det, då är det absolut inte roligt. Så man måste... Att komma till ro i sig själv... Är liksom grunden för att tycka att det är kul också. Med det här jobbet, tror jag. Mm. Du fick ju barn för några år sedan. Mm. Hur förändrade det faktumet din yrkesroll? <hör> jag tror inte att det har förändrats så mycket faktiskt. Det är klart att man ska se. Alltså, livet har ju förändrats. Det har ju helt, liksom, det gamla livet har helt omkullkastats i positiv märkelse. Eh, när, när Mio som man heter eh, kom till världen, såklart. Och det har ju en stor del i det här att jag eh, kanske inte bryr mig om lika mycket om någon tycker att jag är dålig eh, som kommentator längre. För det finns något annanstans att gå Men jag, jag tror inte Att mitt yrkesliv Just, just att, att Mio kom färgade mitt yrkesliv Däremot så har det fört med sig saker In i mitt Privatliv Som liksom har gjort att Jag har blivit en tryggare människa Och därmed också en bättre kommentator Och kan leva bättre Med den eventuella pressen Som man kanske känner när man gör Matcher, publikt Du verkar vara balanserad som person vad, vad gör dig arg? Där satt du mig Jag satt du mig bra Ja, är jag är jag balanserad? Men du, du teoretiserar ju kring dina egna tankar väldigt klart och tydligt Ja men, men så är det nog Jag vet hur jag vill leva Jag vet vem jag vill vara Men vad gör mig arg? Jag är, jag är jävligt sällan arg faktiskt Jag kan tänka mig det ja. Men jag vet inte om det är positivt eller negativt Jag, jag är ju en sån <hör> när du pratar, och Återigen för att citera Din ordliga intervju så, så pratar ni om Att ta kontakt med sitt känsliv Och det är där ligger jag efter Och där i ligger ju ilskan också att få vara arg för mig är ett, ett privilegium som jag ser det nu, för jag är väldigt sällan arg. Jag, jag, jag, blir, jag kan bli liksom så här småsur och kan vara ganska långsint ibland. Men för mig vore det så mycket enklare om jag kunde bli riktigt jävla förbannad liksom på någonting. Koka upp snabbt liksom och känna bara att kylas av. Har du också med jantedimensionen att göra eller? Ja, det kan det väl ha om det, om det är att ta plats. Att bli förbannad. Att eh, Det kan det nog ha. Jag, jag är inte riktigt... Eh... Alltså att jag, jo, men jag tror att den här personen är jag. Och den står jag för till hundra procent. Och det gäller det gäller mitt liv och min kärlek. Och min ilska. Och mina känslor. Liksom. Och om då jag har... Av den här om vi ska kalla den. Någon slags jantekraft då. Eh, Låtit mig bli nedtryckt av den. För så kan det ju vara såklart. Då kan jag tänka mig att det. Att det liksom är. Att det har med det att göra. Jag har en. Jag har en indisk guru som jag träffar ibland. Som säger att det finns. För varje gång. liksom Magnell, eller för varje gång man har ett problem. Så säger han att det finns. Det finns elva lösningar på varje problem säger han. Så har du ett problem, sätter ni med penna och papper. Det finns elva lösningar. Det är bara att hitta dem och så väljer du den bästa av dem. På så sätt blir man inte ett offer. Liksom. Det är ganska intressant tycker jag. Varför har du en guru? Det låter <laughs> <rådde laughs> New Age-kespererat. Ja, ja, jag, jag vet, jag vet. Det är inte, han är inte min guru. Det är, en, det är en, en, en indisk kompis bara egentligen. Men jag tycker om att kalla honom för guru. Det låter coolare. Ja, det gör det faktiskt. Vad tror du att du gör om tio år, Peter? Är ganska... Du är 33 nu, va? Ja, precis. Jag 79. Det är ganska lätt att säga så här Ja, men då gör jag något helt annat. Men jag satt och funderade lite idag så här att jag vet inte jag kan inte säga så många sportjournalister i radio eller tv-Sverige som har liksom självmalt valt själva att, att lämna sitt uppdrag, att, att, att inte göra det de gör. Jag kan inte, jag vet inte om du har någon där, men basedköld kommer jag ihåg sa upp sig från Annika Greta Danke var på förut. hon är fortfarande kvar lite, hon bor i USA nu. Mera. Så det är väldigt lätt. Och jag vet att många säger, om tio år, ja, ah, då, då gör jag det här och det här. Jag hoppas att jag har modet att göra någonting annat än vad jag gör nu. För det skulle. Jag har liksom. Stora. Drömmar fortfarande att göra någonting annat än det här. Så jag hoppas att jag har modet att göra någonting. Någonting annat. Vad är det för drömmar exempelvis då? Jag vill skriva en ofattbart, stor och vacker, storslagen roman. Som innefattar livet och döden och kärleken. En, en, en ogripbar... Roman helt enkelt Det skulle jag bli det Men jag har, alltså fan, jag drömmer fortfarande om att bli rockstjärna liksom. Vad kul att säga det där, för här Och nu läser jag på mitt papper här mm. Har du ambitioner att skriva Det känns lite som det <laughs> Ja jag, jag började ju som skrivande journalist På sjöta korrespondenten i tiden. tid jag Ringde in Division 5 matcher det var, Alltså nu så här i efterhand så önskat att jag hade kunnat skriva lite mer med humor för man kunde ju liksom få höra de mest otroliga historierna när man ringde upp. Man byggde, man såg ju alla matcher, man ringde ju bara till tränarna. Hur var matchen? Och de kunde ju liksom bortförklara en 8-0 förlust liksom utan problem. Ja, de får ju sina två första på offside och sen gör de ju, ja sen är ju bollen ute när de gör 3-0 Ja, sen får de ju straff då och rött kort på det och sen är det ju ja, sen är vi borta liksom. Eh det hade varit så kul att kunna skriva om det på ett, på ett mer humoristiskt sätt än vad jag kanske gjorde då. Men jag har absolut eh, ambition om att skriva, men jag har, inte, jag har inga, inga ambitioner om att skriva om sport, tror jag. inte just nu i alla fall. Lite mer underskådligt, kanske. Ja, man vill ju gärna, jag vill ju gärna tro det, absolut. Men eh, alltså, sport, det kan, ju vara, det kan ju vara, en sportbok naturligtvis, det skulle det kunna vara. Men, men alltså, jag är ingen tidningsskribent, det har jag inte i mig, det tycker jag är ett svårt. Vem tycker du att jag ska intervjua framöver? Har du något bra namn där? Ja, alltså jag tyckte ju Leifis förslag där med Jakob Hård är ju jättebra. Det skulle vara kul att prata med honom. Vi nämnde Christian Olsson. Om du inte har klippt bort det så pratade vi om Christian Olsson tidigare. <laughs> så pratade du om Christian Olsson. Han, ju ett, han har ju ett språk som är helt fantastiskt. Så det skulle vara kul att, att uh, prata sportreferat med Christian Olsson. skulle vara kul. Så där har du väl två namn. Jag tänkte på om man skulle, jag tror han bor i London nu numera, men Peter Liljestrand som tidigare hette Peter Harrison som jobbade tidigare på Kanal Plus och som, som har god insyn i rättighetsfrågor och sånt. Det vore väldigt intressant att höra vad han säger om hur, hur, hur Premier League har köpts och sålts åt lite olika håll. Ja, det är han som dealar med det där va? Det var det i alla fall. Ja. Jag tror inte han var så inblandad i det senaste senaste förlängningen som vi satt och gjorde men men före det som var jag det. Okej, det finns säkert en hel del intressant jag att Jag tror att han är miljardär. Ja. Ehm. <laughs> ja. Ska Efter Det vi vill jag som <laughs> Efter vad jag hört så lever han ett vidlyftet och privilegierat liv kan vi säga Ja, men är det inte ett privilegium att få vara med i agendasättarna? Ja, och det är min sista fråga som jag ställer alla då. på vilket sätt eh, vilken agenda har du och på vilket sätt före vår bransch åt något håll det känns som du har något budskap inne i dig Jag, jag tänkte så här först att alltså att ha en som kommentator ha en agenda jag ska i alla fall inte ha en agenda som kommentator tror jag Tänkte jag så här: att, alltså att jag försöker sätta färg på någonting åt något håll skulle kännas lite felaktigt. Jag, jag hoppas att jag helt enkelt. Alltså, jag vill, jag vill sätta eh, tv-tittaren i centrum. Jag vill att tv-tittaren ska må så jäkla bra som det någonsin går när, när den personen ser mina matcher. Och få en sån intressant information och upplevelse som det bara någonsin går. Det, jag tror att det är nog den agendan som jag får begränsa mig till på något sätt. Bra. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Känns det okej? Okay? Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jättekul. Ja, det kändes jättest bra. Härligt. Mm.